Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfejáncsi YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfejáncsi Facebook oldalát. Egy olyan beszélgetést fognak látni, aminek harmadszor futunk neki. Az is lehet, hogy negyedszer fogunk neki futni, és még az is lehetséges, hogy azt mondjuk, hogy ez nem jött össze. Van ilyen, nem? Sziasztok. Volt már ilyen. Mikor? Nem feltétlenül a mi esetünkben, de vettem már is olyan beszélgetésben, amit, amit, amután amit, felálltunk gyakorlatilag szavak nélkül, és mind a kétfél tudta, hogy ezt most tulajdonképpen meg sem történt. <hállt> <hállt> <hállt> <hállt> és, és, hát én, és hát én azóta sem emlékszem rá, úgyhogy ezért nem tudom megmondani, ez mikor volt pontosan. De nem mi voltunk szerintem, vagy hát nem tudom, nem emlékszem van egy primér történetetek konkrétan, amiben előálltok, vagy kényteleszek én valamit előhozni a zságból? Hát én most a, a Pünköst hétvégén elképesztő mennyiségű munkát végeztem el, is olyan a, különösebb kitekintésem a világra, mint olyan. A, nem csak nem volt, de vágyam sem volt rá. A, nagyon érdekes, hogy a, csak a az éppen adódó kapcsolatok miatt jutottál hozzám a fájdalmas hír, amely szerint a Ferencváros vezetőedzője Oroszországba igazolt. <gül> ez volt az egyetlen ér érdemi történés a, az életemben. a Sivár lehetett. A... Nem, egyszer, annyira <gül> volt időm. A Nem, a ez, a, ez, a, ez a Stankovics, ez egy érdekes történet. Sokat. Én először azt hittem, hogy az történt, hogy jött a Gazprom támogatónak a Födihoz, mm. és akkor a, azzal a rendülettel tovább is vitte a Stankovicsot, de aztán nem tudtam, még, hogy a csapat. Nem adott pénzt, de elvitte a Stankovicsot, ez hogyan van? Moszkvába. Melyik csapathoz ment? Az az érdekes, hogy ki vannak zárva az orosz csapatoktól, és inkább megérte a Dejan hogy a fradisták, tehát én leköpöm. Tehát a fradi dózsa előtt hát viszik el. Hát az persze, igen. El se búcsúzik. Igen. Azt sajnálom, hogy szerb, mert a szerbekről jó a vélemények. Igen, és általában ők érted, de mindegy. Na, és azt hittem, hogy a gazdagoknak <coughs> nagyobb köze van, de mint kiderült, a csapat, ahova ment, az a Lukoilnak a támogatottja. Igen. Mi? Nem. mi? Mindegy. Mindegy. Egy, egy valamelyik valamelyik Moszkvai csapathoz. Aztán közben az is eszembe jutott, hogy végül is a Lukailnak szerintem az elmúlt két évben olyan négy-öt vezére esett kivéletlenül az ablakon. Igen. A, mert hogy elméletileg az kevésbé függ a, a Putini rendszertől, mint a, mint a Gazprom, de... Én ember, annyira jömetek be. Ugye ha ezt most dióhéjban el kéne mesélni, és ugye nincsenek előttem papírok, és a telefonomat sem fogom bekapcsolni, és ezeket a félmondatokat is, amiket mondtok, azokat elhagyom. Lásd, bakács, szerb, nem pedig. Ugye a történet a következő. Ugye ez a bolgári gyönynek azt mondja, valaki, ez egy bizonyos korosztálynak, nem mond semmit, ő egy, mint egy és az, az valaki azt mondja neki, bolgár, rövid leszek, és ez biztos -e annak, hogy 15 percig fog beszélni. Rövid leszek. Kikap a Fradi a magyar kupában, Emlékezetem szerint kettőn a pakstól. Igen. Majd ezt követően bejelenti ez a Stankovics, hogy elmegy bonyolult történet, mert hogy hogy jön ide, hogy neki kivásárlási ára van, ami e, valami három-négyszeres szorzója a havi fizetésének, ami ugye hát valami olyan bűdületes összegnek kéne lenne az egy havi fizetésének, hogy ezt négyszer megszorozva attól még Mátyás király is azt mondja, hogy nem, nem, nem, nem, nem. De ez már rossz filmadat volt. És akkor elmagyarázzák, hogy ez most még se olyan nagy baj szóba kerül, hogy a Újpest ellen nem is áll ki, holott hát azért, mert elviszik az oroszok, attól még egy meccsre kiállhatna, de nem, ő arra sem megy el. A fradi üzen neki, a játékosok úgy próbálnak, nem tudom, mi van a szerződésükben, hogy szabad-e beszélniük, vagy sem. És az egész, ha egy szóval akarnám leírni, ha én egy igazi Fradista lennék, én Fradista vagyok, de nem egy ilyen zöld-fehér szívű, akkor valami kibabrák meg. Persze, hogy az. Hm. Persze, hogy az. De azért, azért rossz ez a méltatlanság, mert ott van oroszpár, de különösen Kubatov Gábor. És ők egy olyan fenséget rajzolnak fel a Fradival kapcsolatban, amivel egybevetve a Stankovics viselkedése, hát nem fér a kép, vagy hogy, hogy lehet ez a mérhetetlen izét így ott hagyni. Hát, vagy, vagy, hogy lehet, vagy hogy lehet... Kivásárolva. Uh, Egyrészt igen, egy igen, a szerződés hogyan olyat, hogy ilyen potom összegér bármikor kirehet vásárolni. Amit közben úgy tüntetnek fel, hogy nagyon magas. Igen. Uh, igen. De az uh, biztos benne, hogy nem olyan magas. A uh, másik pedig az, hogy uh, a Sztankovicsot körüllengő uh, elnökségi, hogy is mondjam, aura, az a, nem tudom, tényleg a, megérkezett hozzánk a világsztár, aki majd mutatja nekünk a fénylő ősvény felé vezető úton a, a, tudom, a labdavezetésnek a mikéntjét, úgyhogy abban még gól is legyen, és ez megy egy egész idényen keresztül, majd, Már a... azt követően, hogy az a magyar edző, aki egyébként továbbítatja a Igen. csapatot, annak megköszönik és azt mondják, Igen. hogy ha bár a papírjaid rendben vannak, de nem vagy egy olyan nagy hírű nemzetközi edző, Tontos. akivel egyébként a csapatot tovább Igen. lehetne vinni. Sőt, azt is mondják, hogy maradj itt a csapatnál, nem tudjuk még, hogy milyen pozícióban ez a Máté, ez nagyjából megfelel a Hertánál, a Dárdainak. A Dárdai is a csak Herta legyen. A szertárostól kezdve Igen. az ifjúsági csapatedzőjén keresztül, a felnőtt felnő csak Herta legyen, és valahogy az ő gerince ezzel kompatibilis. És akkor ez a szegény magyar ott marad, miközben hozzák ezt a Icsot, Sztánkovicsot, és az most meg lenni. Csak akkor üzen neki a fradi Hát igen. És mit üzen neki a Fradi-t Már én kimaradtam ebben az egész lorból. Hát röviden, hogy egy szemétkarrierista, aki ugró deszkának használta a fladit. A gondom a több pénzért vagy valamit. Ezt igen, Mindest, valami sokkal, sokkal. Hmm? A pári A nem lehet itt beszélni, mert hogy fiala megtiltott. Nem, javaslom, uh, uh, én nagyon örültem neki. Tehát azért az, az, az, az én ilyen zöldfehér fradi vagyok. Tak jó, hogy eltűntam. És nagyon örültem, hogy. De, de is te szimpatikus Van ad. az egészben valami rémisztő. Nem is ez a rémisztő, nem, de nem vagyok jó formában. Elnézést. Most olvasom, idefelé jövet, hogy miért olvasom, nem, tudom, nem is érdekel. Hogy az a lengyel edző, akit egyébként kinézett a Kobatov, az marad Lengyelországban. És ezt egyetlen miért írják meg? Tehát kicsit olyan ez, mint hogy neked nincs kedved egyébként a fradi edzőjének lenni, leszámítva azt a szegény magyar, aki meg nem lehetett. Hogy ez mégis hogyan megy? Hát egyrészt uh, itt uh, üzleti érdekkörök is mozognak, mert hogy mindenkinek ára van, és mindenkiért valamit fizetni kell, és nagyon sok mindenki mögött... Uh, a menedzseri irodák állnak, amik hmm. megpróbálják felsrófolni az árat így, úgy, amúgy, és ennek egy nagyon jó eszköze például a dezinformáció terjesztése, amit egyébként meg az újságírók kérdés nélkül szeretettel megírnak, mert hát az egyik legolvasottabb rovat bizonyára minden sportoldalon az, hogy ki, mi, melyik csapat kit igazolna le, és mennyiért a és ez egy ilyen külön hóbort, hát erre konkrét, nem tudom, tudományos műveleteket próbálnak végrehajtani, és előre kiszámítani, hogy ki így, hogyan, merre, hogy hány, mennyiért lehet megszerezni, ehhez képest meg most a Lisztes Krisztián kimegy Németországba, 80 magakorú, hasonlóan felvásárolt fiatal közé, és Kíváncsi azok, hogy mi fog történni. Mi a fontosabb, az edző vagy a csapat? Vagy egyik se? Hát mindkettő. Mindkettő. Edzőnél kül nincsen csapat, persze, csapat ez nem, nem, Nem, nem ilyen egyszerű a kérdés. Igen. És az edzőt ezt a csapatnak kötelező le elfogadni? Nem. Jó persze, hogyha <Sz> Na, profi, profi körülmények között, hogyha a, a klub úgy határoz, hogy akkor is ő az edző, hogyha az összes labdarúgó minden nap pepéthánya akkor is, meg ha kiesnek a bajnokságból, akkor is, meg akkor is, akkor nyilván egy, egy idő után nem lesz épp el, labdarúgó, aki oda megy. De, de igen, egy bizonyos fokig el kell nézni dolgokat az edzőnek ahhoz, hogy, hogy együtt tudja működni. Meg a csapattal. Hát ez kompromisszum. Tehát meg csapatjáték. Neked a tetszőgységes? Nem. és soha nem uh, sportoltam uh, szervezet körülmények között vagy, hogy. Balács, volt, ez. Hogy... Volt, volt, persze. ilyen sportában. Az az érdekes, hogy fociztam, és uh, hála Istennek egy, egy uh, jogász ügyvéd volt az edző, és annyira utálta apámat, hogy végül kiutált a csapatból. Ennek azért örülök, mert végül egyetemre mentem. Érted? Tehát azért hogyha... én, tehát, apád... Hó, nem tudom, az úgy, ez érdekes, csak kézeld, már ifi válogatott voltam, tehát félő, hogy labdarúgó lett volna belőlem. Volt Fradi Mezem meg a apám, az és, és szerintem... Honnan akkor... tudta ki az Hogy Hogyhogy? Nem értem a kérdést. ez egyszer csöngettek, és ottól Síli bejött a lakásunkba, érte? Tehát apámat azért sokan ismerték a világ különböző pontjait. Értem, de az edző honnan is. Mert, mert mondom, ő is jogász volt, ügyvéd ja, volt, hm. apám Ugye az élet volt. más fontjának. Más fontja, csak azt tudom, hogy, hogy és akkor nagyon rossz érzés volt, mert abba kellett hagynom a focit, de ma már rákeztam, hogy... Minden megoldásom rossz volt. De szitta apádat? Nem, hanem apámnak szidott engem. És aztán végül is összeomlottam, én közép középhátvéd voltam, Romboltam Én, elő. Megon összeakadtak, akkor találtam el alkalmat, hogy téged szintjon. Igen. És aztán tényleg el is romlott a játékom, és aztán elment a kedvem, de mondom... Az a az apád ezt visszamonta neked? Hát persze, apám őszinte volt. hogy is... nem őszintességet, hát meg is tarthattak volna. Nem, nem, jó, jó. 17 évesen hagyom abba, a, a, a, a 8 évesen kezdtem, akkor hagyom abba, és akkor onnantól kezdek el tanulni. Addig nem is tanultam, buktam is. És aztán az egyetlen ott szépen kinyílok. Csak mondom neked, hogy ennek köszönhetem. Most nem tudom, hogy jó-e, hogy van diplomám, nem tudom. Messzire vezet, de Pian, te pontosan tudod, hogy mit, mikor, miért osztasz meg mással? És akkor onnan jutott eszembe, ami a, a, a bakarosszia. Nem, nem mindig. De vannak célzott uh, megjegyzéseim. Tudom úgy használni, hogy... Uh, Mondjak primér történetet, föl fölcsesztem magam? Persze. Lejárt a jogosítványom, ma bemegyek, hogy meghosszabítsam, és órosi vizsgálatra kell menni. nincs közel facihoz. Ez most egy új történet. Nincs, de bizonyos értem, igen, nincs csak a, nem a diploma jutott eszembe, és Jó. ki kellett. És az egész öt percig tartott. Fizettem, ja, az alatt kitöltöttem egy ilyen kérdőívet, amire a végén oda kellett írni, hogy végzettsége, diplomás, munkahelyes, segédmunkást. Az, az úgy, úgy éreztem, az úgy jó. És nem az volt a felháborító, az orvosnő késett egy órát, az öt percből két percig én töltöttem ki ezt a... És képzeljetek el, 2500 forintot kellett fizetnem. És akkor arra gondoltam, érted, TB-t fizetek meg, meg levonják meg minden. Mi? Hogy a f gondolják azt, én... hogy megmérik a vérnyomásomat, és azt tudod, hogy én egy órát dolgozok azért a 2500 forintért, ami három percig tartott? András, beírni. És akkor mondtam más orvosoknak, hogy, hogy felháborító, azt mondták az orvosok, akik hát azért nem jogászok, hát ez már nagyon régóta úgy van, így van. Mintha a jogsértés, hogyha régóta történik... Az oké okay lenne. Az oké okay Sajnos többször is voltam most az egészségügyben, szerintem egészen felháborító, hogy az orvosok beleegyeznek abba, hogy az egészségügy így működik. És, a, és elhárítják maguktól a kérdést, most veszegedtem orvosokkal az elmúlt pár napba, min, min, mintha nem érintené őket a kérdés. De kezelték az első az volt, mert ugye begyulladt a tököm, és akkor most végigmesél, és gondoltam, hogy bemegyek az urológiára. Ne ülök 8 óra akkor, amikor Fél tíz felé gyanús volt, hogy ki nem nyílt ki az ajtóját, nincs senki. Elkezdek telefonálgatni, mert telefonszámokat találtam, és akkor mondják, ja, a doktor úr szabadságon van. Nem tette ki egyetlen papírt se, hogy a doktor úr szabadságon van. Be kell jelentkezni, és fölvettek június 26-ára. Érted? Fölrobban a tököm, és fölvesznek vizsgálatra a június 26-ára. Szerbek. Meghallották, még aznap este elindult egy autó, hogy fölhozza nekem gyógyszert, mert stb. Tehát tudtam, hogy van a, a, a, a NER-ben rés, Szerbia, tehát elértem Szerbiát, és akkor hát, ha megmentenek, egészen felhavad. Honnan tudták, hogy miért kell gyógyszert? Töködnek, az lesz. Képzeld, képzeld, ezt ki lehet találni. Tehát, a, hogyha He. heredgyulladásod van, akkor széles spektrumú antibiotikumot kell. tudod, tehát, hogy... Tudom, fölökeltem, reggelben elnéztem, az életemben nem volt ekkora a tököm. Hát komolyan néztem is, és fájt. Én ezt értem, de... Jó, hogy honnan tudom. Érzékeltem. Jó, rendben vagy, csak nem tudom, hogy az embernek nagy a töke, akkor az biztos heregyulladás, de lehetséges. Az, az, az. is. elmúlt? Hát most már szedem az antibiotikumot, egészen jól, egészen helyes kis formán. Alakult. Tehát semmi gond. De a szaunában hallottam azt a beszélgetést, hogy valakinek a térdével volt problémája a masszírozást követően, és akkor elment a János Kórházba. Már azt követően, hogy elment a házi orvosához, akkor közölték vele, hogy véletlenül se menjen el saját maga, hanem csak kísérettel. Mire mondta az illető, hogy hát ide is egyedül jött. Mire mondták, hogy ide lehet, hogy egyedül jött, de a János Kórházba nem mehet egyedül. Vagy mentővel, vagy hozzátartozóval. Akkor mondta, hogy hát nagy szívességet tett a fia, mert akkor érte, jött és elvitték a Jánosba, amire a másik azt mondta, hogy ajaj. És tulajdonképpen az az igazság, hogy itt jön elő az én képességem, mert én ugye ilyenkor ugye el tudnék az emberekkel kezdeni mesélni, és akkor tulajdonképpen csak az lenne a gond, hogy negyed óránál sokkal tovább nem szabad a szaunába maradni, mert valószínűleg mi most is ott ülnénk a saunában, melyen kérdezném őket, hogy hát miért jaj a János Kórház, de nem játszottam, messziről jött embert, és akkor mondta, hogy hát utána elmentem, akkor 11-re, 6-kor már el tudtak jönni. És ugye itt jön a bakács része, hogy felírtak neki gyógyszert, kapott tapaszt, és volt még valamiről szó. Ja, tértrökszítő. A tértrökszítőt megvette, a tapaszt használta, de a gyógyszert nem vette be, mert a belej. Tehát azt ő eldöntötte egyébként, hogy a háromból kettőt elfogad, de hogy a belekre azokra vigyázni kell, és ő úgy döntött, mire a másik azt mondta, hogy én is így szoktam tenni. Ez már-már egy ilyen Covid-tagadás. Tehát, hogy ahogy az emberek öngyógyítanak meg, el is fogadják az orvostudományt, meg nem is. Hát egészen egy határig, amikor már öntudatlanok és nem tudnak döntést hozni. És én ott ültem, és konkrétan azt gondoltam, hogy alapvetően azért felháborító, hogy nincs idő lebonyolítások helyfejancsi, mert én az emberekkel szeretek beszélgetni, de alapvetően szeretem őket beszéltetni. Nem tudom, hogy mi a vége, mi a célja. Lehet, ha most nagyon pofátlan lennék, lehet, hogy azt mondanám, hogy múljon az idő. De azért valami más is lehetne, mert az a baj a bakás történetében, hogy van egy saját történetem de a saját történetemet nem merem elmondani az orvos miatt. Mert hát ő olyan történeteket mesélt, de az az, az, az, az egészségügy működéséről szól, az Takács Péterről szól, de főleg Pintér Sándorról, meg arról, hogy hogyan lehet az egészségügyet belügyi módszerrel irányítani, a válasz egyébként alapvetően az, hogy sehogy, de hát ez van, és a bakás története. Én egyszer voltam az argentén-brazil határon, és ott voltak emberek, akik talán Argentinából akartak Brazíliába venni, de ez úgy fordítva. És ott voltak emberek, és úgy volt valami időtlenség az egészben, és nem lehetett eldönteni, hogy azok, akik ott a határon vannak, azok tegnap óta vannak ott, hete vannak ott, fél éve vannak. Öt éve vannak. És valahogy annak az egész hangulata, az úgy megfogott, mint ahogy megfog harkív, és megfog gáza. Kapok róla egy képet, és nem tudok tőle szabadulni. És ha megkérdezitek, hogy egyébként van-e valami értelmes gondolatom, akkor azt tudom mondani, hogy nincs. Csak nem tok szabadulni az élménytől. Amikor bemész egy kórházba, nagyjából ugyanaz az élmény van, Ugyanaz a, a fekvő részen, szerintem. De az álló részen is. Az álló részen is, persze, sőt, hát van, amikor heringek módjára ülünk 11 órát egy átlagos ügyeleten. Jaj, jaj átlagos Sem és, még, és itt még csak nem is a, tehát, hogy a, a személyzet az még igyekezett úrra lenni a helyzetnek, ráadásul. A, szóval, a, igen, Nekem mondták, hogy menjek a Jánosba ezek után, és ak na, akkor mm. ott őket. Halálgyár. Egyszer ültem több orvossal szembe, hogy hogyan lehetne beperelni az orvosoknak a János Kórházat, mert olyan szintű a fertőzés, mindenki mm. hát, ha hallja ezt a műsort valaki, Sohas De ezzel nem, egy is sok ember meg, meg is gyógyul a Jánosból, és nem lehet azt mondani, hogy halált nem lehet. De, azon miért voltak mellettem jogászok is, a fertőzés, képzel a csövekbe megy. Tehát általában vérmérgezésbe halnak bele emberek, és csomó fertőzésekbe, mert a rendszer se tudják tisztán Hát tartani. ez meg a másik, amiről a Bakás beszél, a halálygyára töröltem, ami meg ugye arról szól, hogy amíg lehet, addig otthon kezeljék, mert egyébként kórházba nem megy, mert ott úgy is meghal. Mindegy, hall. hogy János Kutvögyi vagy Honvéd, kórház az kórház. Egyrészt a kórház az kórház, másrészt a minden, minden a körülmény arra sarkalja arra, vezeti arra, tuszkolja arra nyomja arra, taszajtja a beteget, hogy ne vegyen részt az állami egészségben. Igen, igen, igen. De kb. meg pénze arra, az nincs az arra, az hogy a kerül, És az pénzébe kerül. De a magánegészségügyi nagyon drága. És ez a másik fele, hogy nincs elintézve a másik oldala, hogy a magánegészségügyet mondjuk ebből egy ember átlagos havi fizetéséből finanszírozni lehessen. Semmi bajom nincsen azzal az ég a világon, ha lezűlik a, az állami egészségügy, ha vele párhuzamosan egy megfizethető, Igen, jól működő, magán egészségügyi megy. Hadd meséljek nektek valamit. De azt is eladnak saját maguknak, bocsánat. Amikor gyerekkoromban aligán voltam a szüleimmel, mert apám ott volt orvos, nyáron a pár akkor egyszer nem jött a vonat, miközben sokszor mondták, hogy jön. És akkor bementem az állomásfűnökhöz, voltam 6 vagy 7 éves, és mondtam, hogy miért mondja azt. Én azt hittem, hogy ő mondja, hogy jön a vonat, amikor nem jön. És ezen annyira meglepődött, hogy nagyon. És ez csak azért mesélem nektek, mert nem fog ennél többet mesélni, mert nem tehetem. Vettek reggel vértőlem, professzionális módon, kedvesen, minden szép és jó volt. Ugyanaznap visszamentem a leleteimért, ez most egy mondat helyet volt, és elkezdtünk beszélgetni ugyanennek a kórháznak az életéről, és mindaz, aki a leletek is lehettek volna jobbak, de közben talán éppen abból adódom, el akartam terelni a figyelmemet, elkezdtem beszélgetni az orvosson, és beszéltettem a maga módján viszonylag sikeresen is, ő mesélt, mesélt és mesélt. És én ugyanazt éreztem 50-60 évvel később, mint amit éreztem hat évesen, hogy én akkor most elmegyek a Pintér Sándorhoz, ezt elmesélem neki, és azt mondom, hogy de hát az egészség, annak az analógiája, hogy jön a vonat, hogy hogy lehet ilyen ez az ellátás. És az volt bennem, hogy én ezt miért nem teszem meg, Beleért, hogyha megtenném, úgy, úgy elképzelem, én találkoztam már Pintér Sándorral, tehát úgy, úgy azt a döbben, tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy, tehát, ha legalább hatni tudnék rá. Tehát az a kérdés, az a, közönny, az a közöny, az a megszokás, vagy az a kelkáposzta, ami a hétköznapunk vitelében van, nem csak egészségügyben, bármiben, az vajon egy ilyen varázsütésre, mint amilyeneket a filmekben látunk. Tudjátok, megérint valaki, és akkor az olyan, mint amikor egy szappan bubarék elpattan, egyszer csak azt mondja, hogy hát de tényleg. És valami olyan szomorúság vett rajtam erőt, amit nem tudok nektek elmondani. A saját vélt vagy valós tehetetlenségem miatt és akkor itt le is a hangsúlyt. Én akkor éreztem ezt, amikor a Covid alatt a, nem tudom, nem emlékszem a pontosan, hogy kiket társadalomnak, illetve a beteg kórházi segítségre szoruló, elfekvő, haldokló, egyébként nem Covidos betegeket, azokat küldték haza, teljesen érthető módon bizonyos esetekben. Amikor nincs hely, akkor nincs hmm. hely, akkor választani kell. Uh, és uh, én, ha engem kérdeznek, uh, én is szívesebben hallok meg otthon, mint a kórházban. Tehát, hogy ha már úgy alakul, akkor ha lehet, akkor inkább vigyenek haza. Uh, az csak megnyugtatóbb, vagy nem tudom. Tehát, hogy Hol, meg, é, é, meg é, megnyugszom az emberi magát, tehát, hogy a hely maga, a, a szagok, a, a kényelmek, a Besüppedések, a mindenek, az, azok mind az enyém, és otthonosan érzem tőle, magam nem. Tehát hát nem látják idegennek, ahogy éppen. Pontosan, utolsó Pontosan. Rúgom. Pontosan. De amikor. Tehát a, szóval amikor, a, a, amikor valaki vállal valamit, hogy ő azt teljesíteni fogja, tehát az elfekvőben lévő, haldokló, beteg embereknek, megfelelő segítséget is, megfelelő támogatást nyújt az ő uh, uh, végükhöz, vagy éppen uh, bármiükhöz. Na most ezeknek az embereknek megmondani azt, hogy akkor go home! Ki mondja meg nekik? Soha nem az, aki elönti. Pontos. És soha nem is azon csattan az embereknek, a csalódottsága, a haragja, jön, meg bármilyen. Nem azok mondják meg. Nem vicce, persze, nem azok. Jön, jön, jön valaki. Hát nem a Pintér Sándor, vagy hajlodott, vagy, vagy az egészségügyi miniszter, vagy a döntést meghozó operatív törzs, nem tudom micsoda. Nem, nem, a, tört, a történet és meg kell, hogy álljam, hogy minimálisan és konkrét legyek, de valójában az, ami miatt a Pintér Sándorhoz elmentem volna, az nem egy szakmai kérdés lett volna, hanem pontosan az, hogy ezt a szakmát engedje már, hogy a szakma irányítsa. Amire persze a Pintér Sándor, ha nagyon őszinte pillanatában lenne, akkor mondaná nekem azt, hogy Jánoskám. ez nem az én ötletem volt. Igen, igen. Ezt azért. én is kaptam. Igen, igen. Azért. Amire mondhatnám azt, hogy Sándor, amire persze nyilván meglepődne, hiszen nem vagyunk ilyen viszonyban, azt mondanám, Sándor, neked van annyi pénzed, van annyi szuverenitásod, van annyi autonómiád, vagy már olyan öreg, hogy nyugodtan megmondhatod, hogy te ezt ilyen feltételek mellett nem vállalod, de nem is a feltételekkel van baj, hiszen te, Sándor, te valamihez értesz. Ahhoz viszonylag jól, illetve vannak embereit, hogy a modernizáció következtében beállt változásokat követni tud. De vannak dolgok, Sándor, amihez nem értesz. És azokat elvállalni, még akár azáltal is, hogy olyan államtitkárt kapsz, aki ért hozzá, Sándor, ez nem egy jó ötlet. És akkor azt mondaná nekem, hogy János, milyen jó, most hirtelen megvilágosodtam. Nem értem. Nem, megmagyarázni lehet, de nem értem, nem értem. Ugyanaz volt bennem, bár bemehettem volna ott, nem hogy az állomásfőnökhez való bemenetel bármi is változtatott volna, de alapvetően azt hiszem, hogy az életemnek az egyik legszomorú periódusa az, amikor az ember szembenéz a megváltoztathatatlansággal, a valós vagy vélt megváltoztathatatlansággal, a veletek való beszélgetés, az egész tevékenység, amit a kurtással folytatok, amiért ezt az egész kibabrál dolgot csinálom, még a semmi másról nem szól, mint a megváltoztathatóságból abban a reményben, hogy valami jobb lesz. Nem nekem, hanem nektek is. Nekünk. És természetesen nem akarnak átvezetni benneteket az úton, hanem akartok átmenni. De ez van bennem. Nem azért, mert jó vagyok, hanem talán azért, mert nem vagyok rossz. Nem tudom. Kiáradt a életem. Igen. Olyan, Igen Lehet. Lehet. Ugye az egyik műsor részletről van szó, ami végül is nem kerül adásba. De ide ér az ő <gül> suhanatja. Nem nem, nem bírom fölfogni, hogy amíg van bennem minimális energia, azt nem arra áldozom, hogy azt a... Ha már csak, ha egész egyszer, mint egy számháborúban nevén nevezem, és azt mondom, ő a kerékkötő, vagy egy alkatrészre mutatok rá, hogy őt kell kicserélni. Mindig van ilyen és én nem haragszom rá, hanem csak a tévedés minimális, maximális koszkázata, azt mondom, hogy ha azt kicseréljük, akkor jobb lesz. És akkor itt vannak ezek a rendszerek, hát rendszerekre nem lehet rámutatni rendszereket, nem lehet csak úgy lecserélni alkatrészeket, csak-csak embereket, igen, rendszerek. Hát, ha én egyszerűen pozitív leszek az életben, és azt mondják, hogy <gül> hogy mondjuk a malév privatizációval helyett azt a pénzt beteszem az egészségügybe. Na, milyen ötlet? Demagóg. Kösz. Ugye? Kösz, kösz. Tényleg, a, mert ráadásul azt is értem a, a profitészség oldaláról, hogy hát ez jó, hát meghalnak az öregek, meghalnak azok, akik a TB egész életükben fizették, Ennél nagyobb kaszálás nem lehet, mint egy szaregészségügy. Igen, tehát a fiatalok meg elmennek külföldre. Ja, igen. Ja, igen. Nem, az a, nem az a baj, hanem emlékszem, hogy amikor Romániába azért vittünk banánt, euh, még a Ceausescu ére alatt, mert infúzió nem volt. És valamit kellett adni a betegnek. Képzeld, a banán nagyon jó. Tehát el fogunk jutni oda, hogy beviszed a banánt. A betegnek. De én most is beviszem a banánt. De már elkezdted a banánt vinni. Én vagy. Én nem is szoktam leróla. jó, jó, csak mondom. hogy... nálunk ez. Ha valaki kórházba kerül, elképzelni nem tudom, hogy valamelyik csatolt miért szerződött, akármicsodám, ne jelenne meg a kórházban bizonyos életjobbító. Te, mert te pozitív vagy, amikor apám halál előtt összeesett az utcán, bevittük a Jánosba, még aznap a nővéremmel kiusztok a Jánosból, hogy otthon hajom meg. Érted? Tehát radikálisnak kell lenni bizonyos Értem. Értem. kérdésben, mert az, amit mondasz, most csövek között, infúziók között meghal. csak egy átlagos... Szeretem apámat, hát nem akarok neki ilyet. Most, most egy átlagos kórházban létről van szó, szóval, ahonnan ki is Tehát, hogy nem Ja, arra, hogy egy olyanban, ahol persze. nem pusztulsz el. Igen, olyanról van szó. Tehát, meg is, ha Annyira jó lenne, ha a János kórház komolyan, akkor végre neki lehetne menni ennek a szarnak. De nyilvánvalóan nem fognak, mert bűnös mindegyik. Hát tudom, neveket tudnék mondani orvosokat, akik törték a fejüket, hogy hogyan lehetne megváltoztatni a rendszert. Mert ha az, az erkölcsi alapállása van az orvosnak, nem, nem fogadhatja el ezt a rendszert. Sose értettem, hát, hogy a világ mit örnek. Soha. Soha. Önmagát van. Soha nem értettem. Önmagát van. Anyám egy nagyon fura nő volt, és volt egy ápolója, piroska, egy erdély aki minden türt és egyszer a konyhában rátaláltam zokogva, és akkor kiderült, hogy mégse tűr mindent. Anyám már nem volt olyan állapotban, mint Pintér Sándor. Szólhattam volna neki, hogy ezt ne tegye a piroskába, hiszen elvileg piroska azért kapott pénzt, hogy mindezt elviselje. De egy hosszú és bonyolult történet révén, amit elmesélhetnék, de megint... Nem tudom, hogy célirányos lenne, egy bizonyos, nagyon új bankba el kellett mennem, hogy egy minimális összeget fölvegyek, és a gyakorlatilag annyi időt töltöttem ott, mint ez az úr, aki a szaunában elmesélte a János Kórházbeli történetét. És az alatt végignéztem, hogy valaki hogyan ordít, nem úgy, mint a bakács, hát a bakács hozzá képest. Gyönyörűen beszél azt, hogy őt csak hagyják elmenni ebből a bankból, adják neki oda azt a rongyos pénzét, ő innen elmegy, csak adják már oda különböző magyarázatokat, mondtak, egyetlen egy ablak volt, ami működött. Én kérdeztem, hogy nem el lehetne a többieket kiszolgálni, de mondták, hogy hát ami folyamatban van ez a történet, addig ez nem megy. Azon is gondolkodtam, hogy oda megyek hozzá, mint amikor az ember egy ilyen részegűrűlthöz oda megy azzal, hogy de mégse. Bocsánat. Aztán egy másik alkalommal, egy másik fiókba mentem, ahol be lehetett írni, hogy majd akkor engem értesítenek, hogyha sorra kerülök. Ez mint egy három órával később sorra került. Addigra bezártam a bankfiók. Hm? Arról nem értem. Na, te bezártam a bankfiók. Ott álltam az ajtóban, de nem voltak bent. Igen. Most ugye én azt feltételezem, hogy Nyugat-Európában van olyan, hogy amikor valami bezár, és az ember ákint, akkor azt mondja, hogy majd holnap. Igen. De hát én, hát ugye nyilván, hogyha vannak még bent, akkor oda még be lehet menni. Úgyhogy én akkor addig ügyeskedtem, amíg bementem. És mondtam, hogy hát nekem van egy ilyen sorszámon, mondták, hogy mint egy ilyen Boris Vian novellában, hogy ez nagyon jó. Hanyas, hát <gül> ez még fontos lesz. Ez így ordítva ment. Én álltam az ajtóban a fiatal pultos meg tőlem 12 méterre, Aszi. és mennyi összegről volna szó! <gül> ilyen, <gül> így, így, így, így, ilyen adatbiztonság. Igen, mint Ezek. a potonta. 45 ezer forintról. Ah, az nem sok. Jöjjön. És oda mentem. Azt mondta, hogy egyszerűbb, helyen. ezen túlessünk, mondtam nagyon szépen. Köszönöm. Két óra múlva, ez már este 9 és 10 óra között volt, kaptam egy SMS-t, sajnos, ma már nem kellett mm. hm. Ez. Na, múltkor... És azt gondoltam, hogy hát ez így szép. Persze, hogy. Tehát, hogy ezeket megírni lehet. Ebből meg lehet élni, hogy én ezt megírom. Csak bankba ne kelljen mennem, Igen. csak egészségügyhöz Igen. ne kelljen fosztalom. Tehát az Igen. a pénz, amit hát megkeresek, én... az egy másik országban kelljen elköltetni. Igen. Ez egy nagyon Ahol remélhetőleg nem... ez a pénz, amit megkeresek, valamire elegendő. Valami. Mert minél nyugatabbra megyek, annál kevesebbet kevésbé. tudok elérni. Igen. Na de ez nonsense. Csidőre az Isten áldjon, mondjál már valamit. De neked is biztos van valami bajod. Hogy oh. örömöd. Nekem rengeteg. Bajom, van, egy picit kell örömöm, de most az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy hány másodperc lehet a különbség, amíg a 45 ezeret leszámolja az a gép, meg mondjuk 450 ezeret számol le. Tehát, hogyha 450-et akartál, vagy akart volna felvenni az ügyfél, aki kívülreket a a nyitva időn, akkor ő már nem mehetett volna be, de ha még negyver, nem, az nem az annyi van, annyi nincs, bonyolult, nem tudom. Oké, okay, csak nem, nagyon, nem <coughs> nagyon tudom az ilyesmit megérteni. Sem az ilyen uh, kiabálós történet, amikor átkiabálunk egy, belézz, egy hogy máshoz. azokat az embereket, akik ugye nézik az órájukat, mert a gyerekük, a munkájuk, hát az akelmezsé, a a tej. Pontosan hát meghala papot meg kellett Mondja egy saját történetet. Valamiről, bármiről. Elestél a bicikliről. És Ó, valaki fölsegített. csak működne a biciklén. De sajnos... Ismertél valakit azok közül, akiket a merülcénél sem. elgázolt a hajó. Nem ismertem senkit, sajnos azok közül sem. Arra gondolok, még mindig a... a, a Pintér Sándor, meg a, meg a kórházigazgatók, meg a főorvosok kapcsán, amely a, a már adásban nem kerülő beszélgetésünk körkor került szóba. Mondd el. Hogy ugyanis föltette valamelyikötek a kérdés, hogy csapat nélkül van-e, edző, edző nélkül van-e csapat. Szólt, Igen. annak kapcsán. Egyrészt... Olyat nem lehet, -e, hogy, hogy, hogy, hogy nem csak az edzőket ö, ö, küldjük, illetve máshová, illetve vesszük máshonnan, hanem olyan, hogy mondjuk a mi a, a hát országszerű, ö, zárt körülben működő részvénytársaság futballcsapatunknak a vezetőit is. Ö, ö, nem -e lehetne -e néha cserélni, főleg, hogyha mondjuk lejjebb... Hát igazoljuk őket a barszoknak. Hát, hát most, hogy, most, hogy gyakorlatilag, egy, gyakorlatilag egy paraszthajszányira vagyunk attól, hogy, hogy, hogy, hogy még lejjebb kerüljünk egy ligával, és már, ö, már a bolgár megjelhetősi hey, liga is fölöttük legyen. Igazod van, Csider, de akkor igaz hitedre és akkor tényleg át arra beszélgetésre, ami itt... Ennek a beszélgetésnek nem része, hiszen ez egy korábbi nekifutás volt, amire én azt mondtam, hogy hagyjuk ki. Egy edző nem potensebb a csapatával, bármilyen csapatával 11 emberrel plusz tartalék, mint amilyen mértékben potens a miniszterelnök az egész ország működését illetően ebben én tévedek? Hát több a ráhatással, több a, a közvetlen hogy a Nem, potencia, hogy nem, nem, potenciál, nem, nem arról van hogy a miniszterelnöknek, annyi dolgot kéne kicserélnie, vagy valójában ez relatív, mert az edzőnek nincs, nincs kevesebb dolga, ha egyébként elégedett mindazzal, amit tapasztol, ha érthető vagy. Azt hiszem. Azt hiszem. Valójában a, igen, egy edzőnek a bizonyos szinten már kevésbé a... Mit lehet tanítani egy messzinek? hogy mit tanítasz egy Ronaldónak? Ez nagyon jó, hallottam egy mondást, ahol arról volt szó, hogy én azt szeretnék egy ahol a Messi játszik. Igen, mert tehát hogy mit, mit tanítasz? Kérdés, hogy mit tanítasz neki. Szerintem valójában nem az a kérdés, hogy mit tanítasz neki, hanem el tudod-e érni, hogy azokat a napokat, amiket ott összezárva nagyon sok pénzért együtt töltötök, azt hogy mondjam, minél kreatívabban, hasznosabban és vidámabban töltsétek el. Ebben tudnak leginkább segíteni a jó edzők, mert itt csoportdinamika van, és figyelni kell az egyes mozgásokat, és figyelni kell a csapatok belüli okay, viszonyokat. Figyelmbe és ezt figyelme veszünk, akkor a csidenek igaza van a tekintetben hogy egy, egy kemény, déles szintű, ember szintű mint miniszterelnök, meg tudná tenni azt az országgal, mint amit a keményi is meg tudott tenni a vízilabdázással? Ezt nem tudom. Vagy rossz a kérdés? Nem, jó a kérdés, és nagyon sok nem ilyen ö, nem tudományos ö, elemző azt mondja, hogy a tehetségnek teljesen mindegy, hogy mi a talaja. Tehát ö, van konkrét példa is, valaki nagyon jó régész volt, és aztán nagyon jó radiológus lett belőle. Tehát amit kérdezel, igen, lehet képzelni, hogy a kemény dénes jobban oldaná meg a problémát, mint a Pintér Sándor. De most nem a pint, azért nem szeretem a Pintér Sándor, mert ez nem az ő problémája ez a kérdés. Tehát Mondjuk, mint a Matolcsi, na, ez jó. Jó, mert azért én nagyon tisztelem a fényes tekintetű bankszakember, de, de úgy látom, azon, úgy látom, leüregel, hogy a magyar a, forint... Azért mégsem az, hogy Matolcsi György leül a matek füzet fölé és kiszámolja, hogy akkor mennyi lesz most a forint. Tehát, hogy effektíve nem ez történik. Mint ahogy a, a, a, a, a pénzügyminiszter ugyan megpróbálja kiszámolni, hogy mennyi legyen, de azok csak ilyen arányszámok lesznek. Hogy most de, most, de most Én nem sikerül. Itt most azt mondom, próbálok közelíteni az edző és a, Igen. a dolog közé, én azt mondom, hogy kizár, tehát nem zárom ki, és megengedem, hogy ez lehetséges, ám nem, hogy mondjam, minden esetben igaz. De hát a, megfelelő, a Igen. Ö, megfelelő embereknek a megfelelő pozícióban való játszatása, illetve a megfelelő ö, ö, taktika ö, kidolgozása Igen. és annak ö, alkalmazása, vagy akár keresztül velése a csapaton, még hogyha azt tiltakozik is, ö, ö, egyrészt ö, az így csak működhet, illetve... Ö, ne vicceljetek, most ezért rúgtak ki a hócipőtől, a márkor Rossi egészen elképesztő, amit csinál a magyar labdarúgással. Nehogy azt higgyétek, hogy annyira jó fotbalistáink vannak. Nem, hát nincsen. Hát mégis képes bárkit megveretni ezzel a csapattal, mert elhiteti a tökfejekkel, hogy képesek eredményre. Most az EB majd kíváncsi leszek, hogy mire jut, de biztos, hogy ezt már Rosszinak köszönhetjük. Az biztos, ez az ezer százalék, és talált hozzá, az fontos azért, mert tehát, hogy a 11 rossz futbolistából. Csak a csapatszellem miatt azért nem lesz jó csapat. Jó, nem, abból úgy nem. Igen, tehát hogy talált hozzá egy olyan játékot, amit ezek a fiúk magas szinten mindannyian tudnak játszani. Igen. Ezt úgy hívják, hogy foci. Ez igen. egy klasszikus magyar játék, oda fut, meg ahol a labda van. Tehát, hogy, és mindig a labdára, mindig a labdára. Ha nálad van a labda, igen, ha nincs igen, nálad igen, a labda. Igen. Azért, mert akkor mindig lesz valaki közel, akik oda tudod adni. Igen mert nem, nincs, tehát nincs, nincs több, többre szükség. Hogyha ezt megfelelően rendezed el, és azért igen. arányokat ezeknek a fiúknak el lehet mondani, hogy ha látod, hogy hárman vannak ott, akkor te már nem ennyi oda a negyediknek, ezt azért úgy értik. És, tehát, hogy ezt be tudják tartani, meg, meg ezt jól tudják mondani. a a pressinget meg tudta tanítani a, a magyaroknak. Hát igen, csak egész, ezt így bezárva egy ilyen kis körbe. Tehát, hogy vagy nem az van, hogy egész pályás letámadás van, hanem, hanem mint a gravit, mint a, Jó, nem, a, pressing, gravid, okay. mint a focipálya. Tud, mindig Igen. földől a focipálya, mindig földől, Igen. mindig föld, amitől, a, amitől a gyerekkorodban az edző követ kapott, mert ne borítsd fel a pályát. Igen. Érted? Mert akkor az ment, hogy nem szabad fel a De hát most meg felszabad, és most mindenki azt nézi, hogy a magyarok nekik egy kis gócban, ilyen kis, gócba, kis hangyabolyban, és akkor próbálják megoldani a helyzeteket. Hát nem csak megoldják, megvernek, ne hát mondom, Angliát, mert... Németországot. Ezt hát... mondom, hogy ez nézik, <laughs> próbálják. Nem, nem, nem, nem tudunk úgy fogsz hát nem arról van szó. Ha. Ha. Persze, nem, hát ezt nem. Hogy igen, a, a tehetség az szerintem nem, tehát hogyha most Fidesz kritikát kéne megfogalmaznom, nem szerencsés miniszternek tökfejeket kinevezni. És nagyon sok tökfejet neveznek ki miniszternek, mert azért a tehetség az, az hatékony tud lenni. Tehát most... Ö, ö, miért, én... nem Pint, Pintés Endor, miért nem, Pint és miért nem Marko Rosszi az egészségügynek? Lázár János, miért nem Marko rossia az építésügynek... Mert a Merkel Bélát választja, és nem a, a érted, a, a langot a hátvédnek. Mert az hatalom? Igen. Ez megjáték. Az megjáték. Igen. A... Bizony, ez óriási. Ez óriási győrömség. Itt nincs hatalom. A játékban? De hogy nincs. Persze, hogy van, de hogy az kizárólok az ott nem játék. Igen. Ott nincs játék. Funkcionalitás? De semmi. Hiességet kérdezett? Nem, az ott nem játék. Lehet, hogy valamelyik politikus élvezi, élvez bizonyos taktikai elemeket, de én például ha politikus lennék, akkor nagyon unnám már az olyan a törvényeket, amikor kitalálok három uh, mindenki által elfogadható dolgot, és uh, uh, láthatóan mindenki meg is szavazná azt a három dolgot, és csak azért teszek bele egy negyedik olyat, amit senki más rajtam kívül nem szavaz meg, hogy, ne, hogy elmondhassam, hogy a másik hármat nem szavazta meg. Ez egy rendkívül unalmas, mm. uh, pitiáner Igen. szarházi játék, Igen. amit két hetente eljátszanak És hogy... Uh, szóval, uh, Igen. De uh, hogy ők nem látnak a pályán. Tehát, hogy ö, ö, ö, mármint, hogy akiknek látni kéne mondjuk ebben ezen a 93%. km-es pályán, ők nem látják a játékot, nem látnak a pályán, ö, ö, ö, vagy arról van szó, hogy tudatosan szorítják mondjuk az embereket a magán felé. Nem látják, hogy a, nem látják, hogy a kórházban, a kórházokban nagyon magas százalékban halnak meg az emberek kórházi fertőzés. miatt, amit én, nem, én, én mondjuk nem az egészségügyi területet felügyelő miniszternek a nyakába varnék, de hát kinek a nyakába varnja? Nem szóval látja, ő nyakába ő a hogy nem, nem, nem, nem, nem. Ha nem, nem állsz oda, és nem dörgöröd az óra alá, akkor azon kívül, hogy, hogy hazamegy és összetörj az asztalt, azon kívül nem, nem fog más csinálni. Tehát, látják, hogy... látják, látják a számokat. Értem, hogy látja a számokat. Látják, de van megoldás, mert Orbán Viktor rosszul van, grászba viszik. Egyrészt, Ez biztos. Szám. Nem fogják kockáztatni a magyar egészségügyel a miniszterelnök életét. A Ficónál fantasztikus volt, hogy bevallalták azt a közeli kórházat, de az azért volt, mert nagyon súlyos volt a lővés. Azt, azt nem tudom pontosan, hogy mi volt. A közeli hát kórházba vitték, egy az, mert, tetsz, mert annyira... Állítól jó az a kórház, ezt nem tudom. Jó, csak hát meg is én olvastam, az életi, hogy, én, csak én is csak azt olvastam, hogy... hogyha Puzsonyba viszik, akkor nem biztos, hogy jó jár. És ezt nem a távolság miatt mondtam, uh -huh. tehát, hanem a kórháznak a, a megítélése volt. De én csak ennyit olvastam. Tehát, hogy uh, nem tudom, hogy a másik kórház az, az mennyivel és mitől sokkal jobb, mint mondjuk a fővárosi kórház. Tehát, hogy a... Na de én fizeszes vagyok, és beteg lesz Orbán Viktor, és van repülőgépe, hát nyilvánvalóan kireptetem innen, Persze. nem? Hát nem vagyok hülye. Uh, Csak uh, ez, uh... Innen, innentől az egész, hagyjuk Én innen... nem sajnálom a magyar embereket, dögöljön meg mindegyik, én is meg fogok halni. Az, az van, hogy az egészségügynek szerintem minden szeretének van egy-egy világszínvonalú a képviselője Magyarországon. A, és ennyi. Tehát, hogy a, a, a megfelelő. Egy darabig. Nem, nem, nem, mindig van, tehát, hogy. Ja, a, nem jó orvos van, persze. Meg, meg, a, azért a karikó olyan ügy kípet, is, olyan is, is amit. amit Bocsánat, igen. De hogy, hogy. Szóval, mindig van, mindig vannak olyan területek, amiket valamiért egy picit uh, feljebb sófolnak anyagilag, támogatnak. Nyilván ez a lobbyben minden lehet. De hogy mindig vannak olyan területei az egészségügynek, amik jól mennek. Tehát amiket, amiket ki lehet emelni, amiket meg lehet mutatni, hiszen át lehet adni egy kórházat, és ez szép, fehér, világít, mint az állat, senki, tehát nem takarod el senkivel. Szóval hogy ilyeneket persze. Ezeket lehet csinálni, és lehet ezzel, ezzel állítani ilyen de ehhez képest, amikor odáll a sorba, akkor nem. Akkor az van, hogy áll a sor. És uh, erről nem azt tehet, aki áll a és áll a sorban, hanem az, aki nem ad neki eszközt arra, hogy kiálljon abból a sorba. Igen, igen. Aki sorba állít. Sorba áll. Igen, igen. igen. És uh, biztos vagyok benne, hogy a gyomrok gyomrának közepébe sem kívánja azt a sort az az ember, aki ott áll, de sokszor Kiállni a sorból nagyobb gyomorgörcsöt jelent neki, mint benne. Mint benne, igen, igen, igen, igen. Egyetértek, igen. Ha nincsen Szerbia, nem tudom, hogy hogy viselkedtem volna, én, én egyből éreztem a menekülést. Hm? És aki nem érzi a menekülés lehetőségét, az marad a sorba. De hát mit csináljon? Hova, kihez menjen? Kihez? Tehát hozzá képest a, a, az orvos, az a, az Isten maga. Tehát, hogy a életről is halálról, de. Igen, igen, igen. ő napi, nem tudom. Igen. Három műszakban, talán reggel És ha éppen kiesik pénzen, akkor az egész család megszíve arci. Igen. Konkrétan, igen. tehát hogy igen. igen. Tehát voltam. az orvos is, de nem, nem vágják a fél ámba, akkor sem ki, vagy érted? Ne százalék olyan, vagy mit tudom. És ez tényleg ennyi. Tehát, hogy, uh, Tulajdonképpen mi? miről beszélgetünk? A rendszerek uh, alkalmatlanságáról. Az, eh, szerintem inkább az emberek uh, az emberekről. Ami elrontja az embert. Tehát összefügg a kettő. Nem is nem, nem elrontja, inkább azt mondom, hogy nem de, de nem ad elég eszközt uh, ahhoz, hogy uh, több legyen, mint ami. Ült velem ma szembe a doktornő, és azt kérdezte, hogy nem akar vérképet csináltatni, Bakács? Mondtam neki, hogy ne arra ugyan, de nem maga is a vérkép, hanem fönndöntenek arról. Ötte vérképetről. Figyelj, bármikor hozok neked egy, egy jelentést, egy mintázatot, amire például azt mondom orvosként, hogy szerintem egy kis magnézium kéne. Ott döntenek arra vonatkozó, hogy mikor halok meg. Nyilvánvalóan a vérkép Ezt segít... Ezt nem, nem túlzom el. A, a vérkép segít annak a vonatkozásában, hogy meglássam a folyamatok irányát. Azt pontosan. De hát könyörgöm, erre való, ezt de, de, nem föntöntik el. Hogyha föntöntik el, akkor annál is följebb. Hát végig, is a folyamatok iránya oda, odafut. Megint visszatérünk a szent lémet. De nem csak, a nem csak az iránya a, a lényeg, hanem a folyamatoknak a sebessége, meg, meg egyáltalán. Predesztináció látod, a predesztinációról A predestináció fontos, fontos. De a predestináció itt most a bakásnál valójában a, a, a kontroll, tehát az, hogy, hogy a normális kontrollját már elvesztette, és marad a predestináció. Mert ami a predestináció alatt van, abban már nem hisz, vagy nem működik. Az ez egy nagy különbség, és a bakás nem ezt akarta mondani. Igen. Mert a bakács, amikor gyerek volt, Azt akkor ezt korom, a mondat... a... Türelem, amikor hmm. gyerek voltál, vagy akár még tíz évvel ezelőtt is, vagy 15 évvel ezelőtt, nem mondtál volna ilyen mondatot. A csalódásaid vezettek ide. Ez igaz, ez igaz. De nem hiszek a vérkép elemzésben. Emiatt nem hiszem. És én jó, hiszem a A vérkép elemzésben. <síns> <síns> <síns> <gül> Est. Én értem, hogy a koleszterin szintemnek köze van az egészségi állapotomhoz, de, Sajnos, nem is, igen. de nem vagyok biztos benne, hogy dönt a dologról. Hát a koleszterinet biztos nem dönt semmiről. Tehát, hogy ő maga, biztos nem dönt semmiről. A befolyásolni tud dolgokat, az biztos. Tehát, hogy a szóziár, és te is tudod befolyásolni vagy... őt. Okay. Yep. Szintjére. Igen. Vagy a szintjét. Ha már nem, akkor már tényleg közben volt Isten, Tehát, már a szó átvitt értelemben téged foglalkoztat, még a téli kabát? A téli kabát? Mm. Ezt most nem értem, a téli kabát. Hát amikor ugye megkérdezik az orvost, hogy doktor, vegye eddig téli kabát. Ja, ja, ja. <coughs> nem, nem, engem nem, De én ezt most nem egészségügyi értelemben kérdezik nem Cusammel. Nem, nem. Tehát a téli kabát, tehát hogy én azt mondom, hogy Bakás téged, foglalkoztat te a jövőd, a tiéd, nem a jövő, mint olyan úgy általában, hanem a te jövőd. Hú, mondjuk, egy durvát. Aztán Bele tudok. fog sápadni. Ég figyel. Annyira nem, hogy például a havas Henrik szeretett volna velem podcastolni és fizetett volna érte. Nincs sok pénzem. És mondtam, hogy igen, már nem, én már fél fog, csak beszélgetni. Majdnem ide a kapott. Bizonyos szempontból nem érdekel a jövő. Képzeld el, nézettség, pénz, stb. stb. Nem. De a gyerekeit kapcsolatban meg érdekel? De azért ilyen drága árat nem fizetek érte. Én ezt értem, de a jövőnek bizonyos részt, ugye ha a jövőről Cusá mellem mondanál, abban mondanál a gyerekeim a, Nem is. mondtam a jövőről, a jövővel kapcsolatosan az a problémám, hogy félek, hogy a gyerekeim, Háborúban fognak majd meghalni. Totális háborúba. Van esély rá? Az én jövőm, az nem érdekes. Az ő jövőjük érdekes, de... A mexikói útra, ha kimészítem. 5.000 kategóriás Akkor ott át is jelhetett. Hát mindenki, végül is bele tudunk csúszni. Bele. Magunkat csúsztatjuk bele. Igaz, hogy hazugság, de mindegy, a hazugság, ugye ez a... igen. Igazságá mi kéne ahhoz, hogy pozitívabb legyél? Tételezzük fel, hogy, mind, tehát, pé, tehát, hogy ez nem pénz, hanem mi, mi kéne ahhoz, hogy a jövő nem, nem az, pozitív hogy fogalkoztasson a jövő? Nem Magyarországon kéne élnem, de nem megyek el. Nagyon-nagyon-nagyon kétségbehetőenek látom Magyarországot. És az Én ezt értem, nem, nem vagy kicsit olyan, és közben persze okay. magamról is beszélve, mint az az ember, aki elfekszik és én nyújtam a kezem, hogy álljál föl, és azt mondod, nem azt mondod, hogy nem állsz föl, hanem azt mondod, hogy eljráélünk arra még, és én azt mondom, Bakács, állj fel, vizes a fű, állj fel, ne legyen meg én akkor a tököd. Nem tudom, nem, nem hiszem, hogy ki tudsz húzni ebből az országból. Nem is, az, nem, nem is magamról beszélek, magadról beszélek. Nem tudom, nem tudom. A... Ki tudod-e húzni magadból az országot? Nem, ez a baj. Nem. Soha? Nem tudom. Hát most már hogyan? Hát szerintem már nincs is értelme. Az az érdekes, mert most a, mégsem a román versenyen harmadik lett gyűdben, hogy ott érzem egy kicsit, hogy esetleg van menekülés, de az nem én vagyok. Csak genetikailag. De hol vagy jelen a térképen most? Sehol, hogy érte, ezt is Hát, hol vagy? Elhelyezed-e magad bárhova? Érdekele bármi, ami, ami... Kézzel van egy hely, az tényleg, de az nagyon durva, és az, az, az, az kevés az idő, a depó. Végre megismertem olyan embereket, akiket... Például most jöttem rá, hogy az nagyon érdekes, hogy hogy gyűlöltem meg a saját társadalmi közegemet és osztályomat, ami nem pozitív érzés. Mi a depó? Ahol dolgozom? Ahol dolgozom. Amihez ami kell egyszer... közöd lenni? Megismertem olyan egyszerű embereket, akikhez érzelmileg sokkal jobban kötődöm, mint mondjuk a... Mindegy, kit mondok? Direkt mondok közöd, egy... közöd lett hozzájunk. Igen, igen, és ez egy érdekes élmény, és egy kicsit Istenhez is közelebb vitt, meg stb. stb. stb. És, de nem van benne rossz is, mert rájöttem, hogy figyelj! Se az élet és irodalom, se a magyar lábos, se a tilos rádió, semmi, amihez közön volt, soha nem hajolt le hozzá. Ezek az emberek meg azonnal szólnak, hogy, hogy tudunk olcsón tonhalat. Szempathikus készségük sokkal erősebb, mint... Én, nincs Mi lett bajom, volna abban a, kö... a, a közegben, ahol voltál, lett volna-e szinonimája a tonhalnak? Nem azt mondom, hogy mi Ez egy jó kérdés, a rossz kérdés. volt, volna, amikor Grünvaszki Ferenc érted, nagy menő lett, hát legalább állandóan hallgattam, hogy mit beszél éveken keresztül, és emlékszem egyszerűen azt, hogy, hogy majd filmklubot fogsz vezetni a magyar televízióba, és Szabó István vezette. Én értem, hogy nem semmi bajom Szabó Istvánnal, Egyetlen Tehát ez a, Tehát ez a szinonimája a tonhalnak. Igen. Különbözs kifelezt. Neked van-e közöd azokhoz, akikkel együtt dolgozol az akárhol? Ö, hát olyannyira, hogy igazából azért kezdtem el ott dolgozni, mert, mert az egyik srác, aki ez igen, igen, igen erős baráti közön van, ő ne hogy éppen anyagi gondokkal küszködöm, és ő segített oda aki ott szintén olyan beúros volt, mint én voltam, vagy vagyok, ő ajánlott be, és gyakorlatilag azonnal egy olyan szeretetteli, mint csapatba, mint csapatban érkeztem. Vicces, hát, nem? Van? Van. De hogy milyen érdekes. Igen. érdekes. Gondolom nem vártad, és mégis ez történt. Nekem az volt a meglepetés, hogy én ezt nem vártam, és az egy idő után le kellett vonnom a konzekvenciát. De mondom, pont sajnos van bennem gyűlölet most az értelmiség iránt, tehát ezért teljesen igazam, nem lehet így, így csinálni azért. De azt mindenki, mindenki az írás tudók be. A, tudod mi az érdekes Jézusnál? Ér ő is elképesztő módon gyűlölte a farizeusokat és az írás tudókat. De miért? A gyűlölet szó nem is jó hozzá. De szinte, hogy mikor fogja el a harag, igen. igen. Igen. Sűrű, hogy még ez nem tartalak annak. <gül> <gül> ez most vicces volt, csak. <gül> Nekem <tottál kérdőrműségünket> a templomban legutóbb, a Szent úton volt részem élményben, ahol egy asszony körbevezetett bennünket, miután a múzeum központra rányítottam, és aztán lett egy olyan élmény, amit itt nem is fut. Vannak pillanatok, amelyek, amelyek, amelyek aztán ilyen folyamatok állnak össze. A barátnőm retteget, hogy valami életterentes felzetésben lesz részünk, és is megismerkedtünk egy hihetetlenül lelkes nőt, aki a lánya miatt kö kö költözött át sopromba, elvitt bennünket a toronyba, elmesélte, olyan részletességgel azt a felújított templomot, amire én egyébként nem is tartottam volna igényt félig, meddig a nő miatt hallgattam végig egy gyönyörű templom volt, egy gyönyörű kertel, egy gyönyörű templom belsővel, egy gyönyörű kápolnával, egy gyönyörű temetővel. Volt ott egy gyönyörű fiatal kislány, aki mondta, hogy megy menj menj és az egész olyan volt, mint egy Berman filmben. A családjának pont én első tudtam képzelni, hozzátéve, hogy ott voltak olyan gyontató padok, ahol egyébként a pap, a pap volt egy zárt részben, és aki gyöntak a két mi oldal, azok ez nyitott ez részben ez voltak, és gondoltam, hogy itt hogy van az adatbiztonság, de aztán azt már nem használják, hanem egy olyan helyre ment, ahol egyébként ő is egy fedett részben volt, és felvetődött a barátnémben az a kérdés, hogy ez a kislány, aki egyébként életkorát tekintve kislány volt, tehát talán ez így nem pejoratív, életlen. Mit tud bűnként, bűnként, vagy mi a megfelelő kifejezés? Az. Bevallani és egy teljesen felszabadult lélekkel jöttünk el a templomból, amiről élményként előtte nem is gondoltuk, hogy részünk lesz. Na, jó van. Hadd egy kicsit. Van ám bűn, amikor megeszed ez a túró rudít a testvéred elől. Ne vicceljünk. A bűnünk egy ilyen hogy Halleluja! Hát, és aki jón, azt tényleg felszabadul, azt követően, hogy az hát a pszichológia ugyanaz a címlágya hát persze, de a nagyon a gyónás, akkor persze. Csak nem kell fizetni, mint a pszichológusnak a kettő nem ugyan. Nem mondja az a, a ventilálás. a ventilálás. A az nem, de az a ventilálás és a pszichológus igen, igen. Azért az Jó, de amikor igen. Ugye, egyébként jó fej vagyok, mert ugye én ezerszer voltam pszichológusnál, de sose voltam gyóni. Ennek ergettém, mert ugye, hogy tudnám összehasonlítani, tehát azt mondtam, hogy nem lehet összehasonlítani, tehát akkor túlterjészkedtem a saját határa. Kérdezd meg, engem hogy mind a kettőt próbáltam. Igen uh, kettő a feleségem egy... volt a pszichológus. Mind a kettő, kettő másra jó. Másra tehát, jó. Vagy, jó. De nem jól van különbség. De nem is feltétlenül a gyónás miatt csak vagy jobban a gyónás után, hanem a feloldozás miatt, amit amit a gyóntató papod a megfelelő penitenciával... És igazából meg a, a, beva, a Is, dolognak de, a bevallása. A felol... a, igen, igen. A persze, mert, igen hát meg nyilván, amikor megkapod a penitenciát, akkor azt akkor megteszi az ember, és amikor azt megtette, akkor, akkor akkor van kész. Uh, például, ez most hogy eszembe jutott, volt uh, nem olyan rég egy uh, törvénymódosító uh -huh. tervezet a Fidesznél, ami ugye a Gyóntató. Bámlatos ütemérzékkel benyújtották. Gyóntató papok. Amit ráadásul, ami, ráadásul, ami ráadásul önmagához Jó. képest szigorítás lett volna. Tehát, Igen, Ráadásul, de meghagyta volna a, a gyóntató papoknak a tartás szentségét és kötelezvényét. A, én a, nem is tudom, talán 12 éves voltam amikor uh, egy uh, minisztráns tábornak uh, minden 12 éves, minden összes uh, ravaszságával és uh, uh, mindent megszegni vágyásával és mindent kikerülni vágyásával feltettem a kapnak a kérdést, hogy, hogy mi van akkor, hogyha feladja a penitenciát, és uh, a, én nem <gül> csinálom meg. De ezt ő onnan fogja tudni. És az elsődleges válasza az volt, hogy figyelj, kis haver, neked azért szóval, hogy az, hogy adok neked két uh, miatyánkot, amit el kell mondani az oldal előtt, őszintén leszelom, hogy megcsád vagy nem. Igen, igen. Isten megbocsátotta, tehát, hogy mennyire a akarsz. A, ám ugyanakkor, de azonban, hogyha bejön egy uh, gyilkos vagy ontató szeműben és elmondja a papnak bűneit, mm. akkor a pap nem lesz olyan hülye. És nem azt fogja mondani peritenciának, hogy akkor menjen oda az oltárhoz, és mondja le két mi atyánkot, majd bűnvánattal menjen haza. Az első dolog, amit megtanítanak a kispapoknak, hogy Jónás esetén, hogyha valaki olyan bűnt követel, ami jogi felelőssége tartozik, akkor az a penitencia, hogy az illető megteszi a megfelelő jogi lépéseket, tehát feladja majd. Ja, ja. És onnantól kezdve, hogy ő ezt nem teszi meg, a papot nem kötelezi a gyónási titoktartás, ja, ja. ugyanis nem lett elvégeztetve a feladat, tehát a gyónás nem jött létre, nincsen titok, mehetek és elmondhatom, amit szeretnék. Ezt Tudod nagyon jó, hogy szeretnék? ennyi. Influenszerekkel beszéljél, mert amikor nézem az influencerek, mit mondok erre? megvilágisodtanád őket. az elképesztő volt. Ennyi, tudom, ez, ez, ez így van, és ennek aprópólyan egy utolsó kérdést tennék fel, de nem az influencer felé mennék, hanem Berőce felé, amiről tudok is, meg nem is. Ugye a hajózási útvonalon belül nagy sebességgel közlekedik egy motorcsónak, amely nagy sebességre képes a motor teljesítményéből adódóan az ütközés utáni roncsok ezt mutatják. A hajózási útvonalban, ahol nem mehetne egy buli után, hogy van-e alkoholos befolyásoltságban sem, erről jelenleg nem lehet tudni. Arról se lehet tudni, hogy az az egy ember, aki túlölt, az egyébként vezette a hajót, vagy hiszen aki nem vezette, miért ne lehetne alkoholos befolyásoltság alatt. Arról nem tudunk, hogy az áldozatok beleértve azt, aki nem halt meg, hordott-e mentő mellényt. Én a hajós kapitány oldaláról nézem aki az egészet nem veszi észre, komáromban kapcsolja alá a rendőrség, kikötnek, megnézik a rát és látják rajta azt, amit látnak. Azt olvasom, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom, hogy az ütközés után beleért vagy elmondják, hogy nagyjából, mint hogy egy pillangon ülne neki. Egy hegynek annyit érez egy ilyen hajó, ezzel együtt azt állítják, hogy a hajó az ütközés után felgyújtja a reflektorait. Mintha egyébként mégis észlelt volna valamit, az égért a világán nem tapasztalnak semmit, vagy legalábbis ma, amikor kedden beszélünk 8 óra, akkor még úgy tudni, hogy nem tapasztalnak semmit, vagy én vagyok felszínes, és a hajó megy tovább. A hajó kapitányát kiemelik, nem tesz vallomást. Beleértve, hogy Nincs mit. Nem tudjuk, hogy volna e mit. És most az van bennem, mint amiről te ugye hogy meg kell nyitni az utat a bűnösnek, hogy a világiak irányába lépje meg azt, amit a bűnösnek meg kell lépni, hogy vajon kimondható-e, hogy ebben a szerencsétlenségben azért haltak meg ezek a fiatalok, mert kihívták maguk ellen a sorsot, Pontosabban mondva ezt a hajót, vagy igenis van ennek a hajós kapitánynak felelőssége, amit most nem tudok megállapítani, később se fog tudni, de foglalkoztat. Engem is szoktak ezek foglalkoztatni, ennek most direkt nem mentem utána, mert azon a partszakaszon, ahol ez, ez történt, én nagyon sokat járok. Meg elég jól is ismerem. Hát az, az út, ott a régi kettes út, az pont a Dunaparton megy végig. Igen. Váci és Ferőce között. Uh -huh. Egy erdős részből jön ki egy fél, fél erdős uh -huh. dologhoz, és akkor utána van az a Múzeum, amit én nagyon sokáig nem értettem, hogy mi akar az ott lenni valójában, és aztán kiderült, hogy egy múzeum lesz, és ott, ugye ott vergődött a, a partner az, az egyetlen túlélő. A, a két elmondás egy nem részű sebből. Igen. És, a, és én ott autóba esettet láttam. Nagyon durvát. Ugyanazon a szakaszon. A, érdekes épp egy pappal mentünk haza. A, az a, ugye egy kétszeret se elvasott. Igen, minisztráns és négy. Vagy négy minisztrán sült, pusztapapa a az autóban, és egy piros lada elkezdett minket előzni, úgyhogy mi vált felől tartottunk a verőcére, az erdő az bal oldal volt, az üres terület pedig jobbra, és előzött minket ez a, ez a lada, és lement a murvára, és ott bent az ártéren ilyen 3-4 méter öles fák vannak. Hát nem sok szörnyebbet láttam annál, mint ami. Láttad? Láttad, volt Minden. Igazából, tehát, hogy amikor így, né így nézed is történik, tehát, nem, nem, tudsz mit sem. A pap nem láttam, mert az az volt elfogalva, hogy Vezetet. vezetett, és hogy nekünk ne legyen bajunk, és ne csúsztunk bele az előtt. tehát hogy ne, illetve belecsúsztunk az előttünk lévőbe, de pont azért, mert épp, tehát nem akart annyira fékezni, hogy nekünk vagyunk, és inkább egy picit ott. Ja, hát aztán oda hívták a papot, de mondta, hogy uh, ez itt... Majd nincs dolga. Nem is az, hogy nincs dolga, hanem, hogy, uh, hogy ahogy néznek ott először a mentesőknek kell ott bármit is csinálni. Vagy hát a dizoltóknak kívánni az Nekem a Szent Lajos király higgya ugrott be e -e -e. eset kapcsán, hogy erről szól az a regény. Mi, tulajdonképpen minden regény, és nagyon sok minden szól erről, Igen. igen. Van-e e szerűség. Nézni, hogy igen, hogy állt össze az a csapat a hajóban. Igen, meg itt is, hogy hogy ültek ebben az autóban. Azt, olvastam, azt akkor a szó, olvastam, az ugratban a hogy éppen eljegyzési... Igen. Tehát, ha van-e jövőképedre, Bakács, ez a válaszom, hogy nekik volt jövőképük. Nem tartoz sokáig. Igen, és azt, azt szoktuk egyébként elfelejteni, hogy, hogy ez tényleg, hogy ennyi az egész. Hogy ennyi, hogy ennyi. Ezzel óvattal, hiszen arról beszéltek, hogy ugye ár ide-ár oda, és gyorsaság ide-gyorsaság oda, azért ott azon a hajó útvonalon ez a két óriási különbségű testből a nagy nem biztos, hogy észrevette a kicsit, de a kicsinek látnia kellett a nagy. Biztosan, és közben nem tudom. Nem. nem, nem hát tehát érted? Nincs magyarázatban, nem, nem, nem arról van szó, hogy valami, tehát nem arról van szó, hogy sokan vannak egy erkélyen, ami leszakadt, persze. Láss, is emberek annyi őrültséget csinálnak. Hát, Igen, csak kimész a hajógyári szigetre, és megnézed, ahogy mennek ott a, a, az úszályok föl, eh? az ki tilos, úszály közelébe, semmi, de izé, mi, a, a kajakkenuval, és az Végül. öcsém a csávó két, két gyerekkel elkezdődik. Ez és, és akkor eljutunk, eljutunk a állományos főnökhöz, hogy hát tulajdonképpen az ember bármikor megteheti, hogy szól valakinek. Tehát ezen az alapon, ahogy én elmentem az állomás főnökhöz, akkor el kéne venni a Pintérsandrón, és minden szituációban ezt akkor is meg kell tenni, hogyha egyébként a másik nem reagál. De ez most egy ilyen vörös fat. Igen, egyébként meg tényleg azt kell javasolnunk mindenkinek, hogy mindig menjen el és szóljon, és mindig tegye meg a megfelelő helyeken a megfelelő panaszokat. Miközben nincsen, nem tudjuk sose, hogy megfelelő hely és nem Pontosan tudjuk, hogy megfelelő. Pontosan, Amikor a bakács csúnyán beszél, mert lehet, hogy az a megfelelő, de nem akarjuk azt, hogy annak olyan következménye legyen, hogy adott esetben a műsort ne tudják megnézni. Nem arról van szó, hogy a bakács melyre má, van. Már visszatérítés, késik és hogy mennyi pénz után, már nem is nem emlékszem tisztán mert tavaly nyáron foglalkoztatott a kérdés, és akkor megpróbáltam hajtani a késéseket, tehát hogy, mm -hmm. hogy legyen késés, és én tehát hogy akkor is, tehát élni fogok állampolgári jogaimmal és mentem a pénztárhoz és, a sok... és tényleg mentem a pénztárhoz és, <gül> és uh, már má mondták fogat érvényesített már má mondták, hogy figyelj, igazából tényleg van, van itt, itt egy papír de hogy így, hogy, Szerintem most már nincs ilyen. De van. Még, Ez, mindig? még mindig van visszatérítés. Nem, tényleg nem tudom, hogy milyen óriási különbségekkel, de az van, hogy ezer forint alatt nem térítenek vissza. Uh, de most már soha nem. Uh, és bizonyos százalék alatt nem, tört, nem, nem uh, térítenek vissza. A magyar felnőtt lakosság, ha vonatjegyet vesz, tehát, ha felnőttként vonatjegyet veszel, olyan, szerintem olyan átlagosan Magyarországra utazva, Magyarországról olyan 10% esélyed van arra, hogy bármikor is forintosítható visszatérítést kapj, matematikailag. Aha. Érted? Értem, érted, 10%. 000. Jó. Tehát minimum kétszer kell arra, arra Minimum arra kétszer kell ra nem, Köszönöm, hogy eljöttetek. Még egy beszélgetés lesz ebben a filmben, ez már a választás után lesz, aminek egyébként most semmilyen szerep nem jött a beszélgetésünkben, és hogy egy utolsó élményt hadd osszak meg veletek. Prágába fogok menni, Bruce Springsteen koncertei. Minek ne mert amiért Paul mccarthy is meg akartam nézni, hogy tettetem mert Bruce Springsteen is, megnéztem. Prágában várt, Prágában mondasz. Paul McCartney közelebb állt hozzám, ez nem. Biztos jó példa volt, magad. jó, jó csesző, és örökhet. rájöttünk arra, Bécsből hazafelé jövett a párommal, ilyen honból a párom, hogy nem szeretünk, én ott jöttem igazán, nem szeretett menet irányjal hátal ülni, ő ezt már korábban is tudta, ott egyébként Dave Matthews bent koncerten voltunk, és teljes döbbenetünkre két különböző helyen is a már van mondták, hogy ők nem tudnak úgy helyet adni, hogy merülre megmondják, hogy az a menetirányban lesz, vagy fordítva lesz. Régen úgy emlékszem, hogy meg tudták mondani, de most ezt nem tudják. Nem tudják. Mondani. Tehát, hogy ez, ez képtelenség. általában Csepei Adrien képes mindig úgy venni jegyeket, hogy azok helyeket találni, hogy, hogy ez menetirányban legyen, de Csepei Adrián külön emiatt nem hívtam föl. egy adatkezelési probléma lesz, mert meg fogom most mondani, az or... ez a déli pályaudvarról történt, itt nem pontosan megmondott helyen. Maga a déli pályaudvar egyébként azt kell, hogy önöknek mondani, hogy menjenek még el abban az időben, ahogy az most van. Tehát maga a déli pályaudvar, ez nem kell egyek Korda stúdió, nem kell ehhez Rákai Filip most vagy soha, menjenek el, hogy zombi háborútól. De, de, de, de el nem tudják képzelni, hogy milyen helyeken, milyen körülmények között dolgoznak emberek, és vannak emberek, egészen hihetetlen. És miután ugye tisztáztuk, hogy azt nem tudják megmondani, ugye az volt a kérdés, kocsi vagy vonat. És aztán a vonatot én drágálottam, összehasonlítottam, amikor a Krista mondta, hogy de izé, Strády, meg egyebek, és akkor a végén Visszamentem, és akkor azt mondta valaki, valamelyik útnál, hogy véletlenül lesen azonosítani, hogy hát az a helyzet, hogy a régiócset, a sokkal olcsóbb, kérdeztem, hogy ez mikor indul, mondta, hogy azt nem mondhatja meg, mert az a konkurencia. De az, hogy régiócset, azt megmondta. Igen. És végül is a régiócset lett választva, tehát azért valami, tehát valahogy úgy, úgy megjelenik a segítség. Megpróbáltam megköszönni, de annyira nem érdekeltem, de valamiért ezt a régióncsetet mégis elmondta. Tehát, hogy, hogy ez meg ott dolgozott benne, az örkénybe beoltott Boris Vián, vagy a Boris Viánba őt oltott örkény. A fiala pozitív, szeretné befejezni. <gül> <gül> Valójában nem konkurencia, tudod? Azt a <gül> <Igen>. jó, jó. <gül> Ennyi.